Aurrera antxetamina Antxetamina, darun bat goizeko vitamina Darun bat eguer dira, amabitatik ordu bietara Entzunez azur, gazte! Bueno, bueno, eguer dion, antxetamina jarraitze jo, gaur ere beste saio bat egingo dugu, eta, bueno, ya, daara batzuk gila, este buluro. eta, bueno, gaurkan ere, gaurinteare gali ez, Josia, estela, dornako? Ba, bai, este hontan e, gozasko pasadira, eta, bueno, guztieriai putxiki bat egingo dugu, eta, bueno, gozien artean ere, ba, eskantxua daukagu, ba, kusitu ziogune izan zela, eta, e, ba, aste artean, ba ama da piska bat historikoki nondik norakoak azaltzeko eta konstituzio espainol honen etorrera edo e, kontatuko digu eta horren ostean ere ba madaukagu durangokoak dokari begira ba gazte sortailontzkoa Bai, esan duen bezala da horrakuk, e, sortzaien txoko horretan, ba, bueno, e, pixkat da purbilduz edo, ba, pixkat izango da, ba, bertan e, asteak eta sortzaiek diren jendearekin e, elkariz batzuk egingo ditugu. Ba, kontatzeko pixkat ez, e, nola sortu duten beraio. Eh? Eta amaitzeko, izango ba, e, duguna da, ba, lakasita gaztetxearen ba, futbol txapelketa dela eta ba, antzoratu dute horren gaztubururako, futbol txapelketa arrastakariaren ba, kontorakoa eta bueno, ba, lehen urtean ere ospatu zen eta horrein ba, txapelketa honen aurkezpena eta puntazeko moduak edo bideak argituko dizkigu elakasitako kidea den limoik eta horiek bueno, ba, izango dira e, ordu bat ez atik, ordu biakerte eskeniko dizkiztegunak bueno, ba, ratta dos pata esken duta baina ortsa ibiliko gara eta eta bueno, behar berriak eta jendarekin naseko gara ba, musika pixka batean, uste? no gabe berriekin hasiko gara ta bueno, jakizue, bueno jakingo duzuten bezala segurazki ba aurreko astean e, Oian Agirre atxilotu egin zuten eta bueno, Gernikako akordiko sinatzaile Guztiek ba eraso hartu dute ba hartuta Euskal Herriak bizi duen egura berriarekin eta hala ere ba gertatuen atxilok eta hau kontutan hartuta ba aspaldian e, jasotako gertakari baten ondoresez izan dela eta bueno, beraz kondena hau e, gaitzetzi egin dute eta bueno aunimoak Oianari eta e, aurrera jarraitzeri dugu Gero, ba, esan bezala, abenduak amaseian, e, abenduak seian konstituzio egunea izan zen, eta ba, tuterako osborne zezan ere independentista bihurtu zen. Dirudien ez, ba, e, zenbait independentistek egintza egitea zuten eta osborne zezena dakizuen moduan Espainiar estatuaren ikurretariko bat da, eta ba, zezena bera berde ez bargotuz duten eta gero ba Nafarrakoa zein Euskal Herriako ba ikurginak bota zituzten eta gero Bengala berdeekin e, aldebitan edo agertu ziren ba atentzioa asmoz eta hori ba, dirudinez ba Osborne zeitzen era gurekin bat dator Da beste berri batzuekin jarraituz, ba seian 6an, e, dakik, bezala, ba Zaramako ba, gazte batzuek erabaki zuten bertako artesi Oficios delako esko, eskola bat eh, okupatzea eta bertan erabilpen ba, sozial bat ematea erekinari, horritarako okupazioa egintzuten Abenduaren seian, baina Abenduaren 7an da, ba agertu ziren ba ertzaina, agertu zen bertan. Ba, nunbait Gasteizko udalaren eh denuntzia dela Eta eh desobidentzia karguekin 15 ba, pertsona txilote zituzten, baita kargak ere egon ziren eta bueno, bertan egon zen presentzia polizialaundi bat, e, bertako sarrerak eta tapiatu zituzten arte. Wan bueno, tazkenaldean ere berria nahiko hautan irak, irak, izan duguna hemen antzetaminan, eh bentura tomereen kasua izan da, ba Gizonao e, zaintzegoen, e, nunbait e, ba, Estradizioa bai edo ez e, Belgikako ba, gobernuak e, Aurrera zuen edo ez Eta azken kasuan, ba, dirudinez e, Bai ez, onartu eginda e, ba, Kestuzen petizioa gobernu espainolak Eta beraz, bentura tome Estraditatua izango da Bere abogatuak Esan duenez, e, joko dute ala ere e, Europako Tribunal de Derechos Humanos edo Delako batera, nunbait e, Bertara legitea eskatzerik badago Baina, e, dirudien ba, bentura azkenean Espainia arriskuan garrizkoan dagoa. Baitare, aste honetan berri izan duguna, izan da, e, agirre sarroberi, gurutza agirre sarroberi, ba, gauzortundua, ba, andoainko municipala hil tzeagatikan, e, kondena esarriletela, oita mai urtekoa, Baina kasua kuriosoa izan da eta erabide desientetan agertu izan da horregatik kan Nunbait, e, ez dutela, ezakokide denik e, ba, probarik eta eta ala ere esaten dute, ba, Nunbait, ezakoen aginduz egintzuela ilketa Beraz, e, gelitu da pixiatola gauza raro ez dela eta ipatzeare, ba, Nunbait, ADN progek e, ez dutela ba, dirudinez perituak beraiek ere ez ziren adoz jartzen ADN-aren asuntuarekin eta... Gainera esatea, atera den arrazoi nagusietako bat, izan dela ba ilketa gauzatu zuena, euskaraz eskatu zuela kafea, eraz, imaginatu. Bueno, eta to Euskal Herrian emmititu e, zen e, gaztetxe askoetan ba, Mumia Gui inguruko dokumentala, guzki e, bideoak e, subtitulatu takoa Eta horre, horrekin lotuta, ba, e, dakitzen bezala Mumia Gui Amal ba, Larogi garen anmarka datikan e, zer amakin e, eriotzigorarekin polizioat hitze, edo Eta, bueno, ba, azteontan jakin da, ez, ez dutela hilko, ba, izik eta hilbitarteko e, e, er, e, kartzelazi gorra ez da ribiotela. Eta, bueno, ba, dirudienez presioa iztarte presioak eragin, eragin bat bat du, baina, bueno, ali, alik eta ala ere be, ba, e, illarte egon marku du kartzelean, eta hemendikan ere, ba, gure elkartasuna e, mumia abu jamalekin. Eta gero, ba, bono, ba, durangora joanez, dakizun moduan, e, azoka izan da eta, ba, azte honetan, eta aste azkenean e, gaztean manifa izan zen, ba, berriro ere e, gazte bat ilago ez atxilotzeko aldarrikapenez, bertan ba, seire hon, zazpiron gaztein guru bilduz diren, eta, eta hori, ba, durangoko karrikak aldarrikapenez e, bete zituzten, eta bukaren ba, ekital ditxoa izan zen egizain guruan. Eta, bueno, presiaren asuntarekin loturik, eta lehen aipatu dugun bezala, oianagirren atxiloketarekin, ba, baitare, e, santurtziarra den, unai hernandez iztiagari, ba, ere, nun baita atera da epaia, eta atxilotzeko agindua ezarre diote, dirudien ez, e, zazpiurteko espetxe zigora ezarre diote, ba, gertakari batzu e, medio, e, ez dakizki bezaintzu diren, baina, eta, ba, kasu honetan hene, gerninkako akordiak salatu duenez, ba, Epaiketa politikoa izan dela eta ez duela zentzurik gauden egoeran e, aurrera eramatea olako kasuak Nun pertsen hauen e, beharra dagoen eta bar Unai ere Eta, bueno, ja, agenda areiatuko eh, are gara, ta jakizue, eh, ba gaur, eh, xilo zibenean, eh, gobernos eta izera taldeak joko dutela, izera landetxako taldea, onun bait berriro elkartu egindat, ta, bueno, ba, potentea zidu, ba, aztea, ta, urduan, gobernos ekin joko du, ba, arrexaldeko zortzeretik aurrera, esamezuela, xilo zibenean. Sarrera eh, bosta bretan izanen duzute, da, beraz, animatu zaitezko. <hazulatik> baitare jakitea e, gaur Barraingainen e, ba txiloketen aurka ta egin dezagu eta etxeratek deituriko e, manifestaldia e, deitua izan dela eta manifestazioa e, arratsaleko 5 e, hasiko dela beraz e, kasu honetan ere ba Barraingainen e, solidaritatea alkartasuna adierazteko ba hurbiltu zaitezte Barraingainera albaduzute la ba, avendua joaz ba la kaxitagaztetan antzerkia bihar izan ez gaur izan batzen baina azkenean atzeratu egin da a de ebullicion monologoa azkenean eh bariesan bezala avendua 16 ni izango da la kaxitagaztetan 7etan eta hori ba, ez da ekite Amenen nola Principios bi eta la torren aztera pasadirela Pentsatzen dut mantendu ah, ikodela ya, ya. Punto lle buidizio monologua eta baitare el recreo arsas gara Ba, horren bioiek e, e, urrengon laur unbatera pasadirak Eta garrere abenduak Hosti dala, la urrata Hosti dala lan pasatura? Hosti dala, luna Bale, bale Bale, ba, nire ez kasuan erik egin, nire du Ba, abenduak amasei hosti dala, lakaxi eta gaztetxean, zaztietan, apunto debollizion, eratek reo, antzuezti lanak, ke... fijo, fijismo. Gero, <laughs> jarraitzeko abenduak amaseian ere badago e, irautza gauan, dela abiztengo da azken gokili kabaztetxean, eta haue, ba, Sara, Senpere, eta azken gokizik e, antolatua da, eta, ba, bertan xutik e, eta eratu, Ezanen dira, eta da bederatitan galoko bat zetatik aurrera. <totipatik> Bueno, ya, benduak amazazpira biatuko ora, ta jakizue, ba, bertako ja, kasena gaztetxean, e, bederatzitan nazita pauzola ba, nahi izango duzutela, e, bertara gerturatzen zaretenak, ba, nimatu zaitezte, eta hori, esan bezala, bederatzitan hasiko dira, ba, ikeltxeritza lanak, ikeltxeritza lanak, ikel marroketa lanak, eta eginez, jaztetxeari, mantenua behar duelako. Kero horren oztean, ba, laguntza eskertzeko, eguerriko ordubitan, bazkaltzeko bazkaltzeko geldituko dela jendea, eta, bueno, dirista dela, ondoren ja ausolanak injarritzeko, indartsu, indartsu, bete Eta ja, e, gaueko behatzik teoreitan, e, Izaera, berriro ere, landotxeko taldea, eta Willis Drummond izango direla gaua, gaua laitzeko. Beraz, e, animatzen bazeratek, asierna gaztetxean, bada egunan, zehar, egiteko. Baitarea, benduak amazazpian, e, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deiturikan, e, arratsaldeko zeitan, e, bilbotikan manifestazio erraldui bat deitu dela, eta ber, bere berelelopea e, indarkeria sexistak mila erantzun. Aterako dela, arriagatikan, eta beraz e, animatzen bazerate, jakizue, irunen, badela autobusa, e, Arratxa, Arratxaldeko iruterritan, biseratik aterako dela, eta izan emateko, kabigorri, azia eta zumbila tabernetan era joatea, edo bestela alakasita gaztetxetik basa, tabertan izan eman bueno, eta ya, bueno, abenduak uguita batera joanaz dakiz emaduan santuta mazaguna da eta, ba txistorra janaz dain, ba txosnak daude eta txosnetan ere ba, laguntza behar izaten da Eta horretik ba, animatzera de, deitzen zaituztego, ba, nahizan ez dut kuadriakine turnoren bat egitera animatzen batzarete, baina bueno, binte politi ezaten daire txosnan barrenean, ba. kampuan baino gehiago batzutan. Ba, eta hori ba, hori eta baterako aie, txosnake turno hauetetzeko aukera, baina lista batea zian, bi txosnetako listak daude, beraz elekoa bat duzute eta orduak aukeratzeko aukera ere bai, orduan pobesan bezalako kezuta honako 21erako turno dibaltigarria egiteko aukera <gülüyor> Jornada nerekin aipatzea, eh, komentatzea ere, eh, ba bi jornada dela tabar, baina Alba da eh, baserritarres apundatzen bazeate, Alba dela baserritarres jantzita jotea. Eh, ba giroan sartzeko ja, da Santome masak dira ta, ba xaieros ba, ez, eh, baserritarres mesedez. <messizukat> Baitare komentatzea, benduanako geita malauen, e, kartel batzuk agertu dela irunen zehar, eta bildu ze... Ba, hogeita... Hogeinduak <gustodos> hogeita lau. Hogeinduak hogeita lauan, e, amez desagun irun berri baten alde, eta horruzten dut. Ta bueno, ya berriak eta agenda Bukatu dugunez, ba, beti bezala e... Beste irratiari Utziko digut artea eta... Gure irratiari. Gure irratiari, joe, bargatu, eh Baina, ez idena, tez, eh Eta, bueno, ba, maos minuto Artuko du guatxe dena, behar dugulako. Eta, gero indarra etorriko, bara Hasta da aldetik deitzen baduzu 0-Bost-Bost-Bederatzi Lausortzi-Iru-Sei-Sei-Bost Eta hegoaldetik deitu ezkero 0-0-Iru-Iru Bost-Bederatzi bost Lausortzi-Iru-Sei-Sei-Bost Lakasita gaztetxeak interneten, berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa, eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Irubebikoitza lakasita.org Anxta irratia laurogeita hamar puntu bost Otilralero, Anxeta irratian zortztatik bederazitara bidazoa akiak puntzaioa Kiak! ben gaude berriro gultan ja ordu bat ala gutxi ditugu eta bueno ba, esan bezala, ba, gure programazioarekin asiko gara benik eta behin bat futbol txapelketara joko dugu nakizten moduan edo no ezakizten moduan edo reak zu den moduan ba bekasita du arrastakariaren kontrako futbol txapelketa bat eta balen urtean ere gintzena eta bueno, horren hondi ignorankoak e, argintuko dizkigu e, lakasita gaztetxeiko kidea den, lingoik inmenu zuten entzun gai e, ba, berekin itza egindakoa gaude eta bueno, ba, futbol chapelketan arira dakizuen moduan ba lengurteari lengurteko proiektuarekin jarraituz ba lakasitakoek e, futbol txapelketa antolatu dute baina nortarako hemen dugu limoi lakasitako kidea kaixo limoi arratsalde bai kaixo kaixo hori orduan e, esan bezala chapleketa e, martxan dago edo bueno e, apundatzeko irekita dago Eta zerren, ez da git, zerrekin egin duzute, de, oz asmorekin antulatu da txapelketa? Bai, ba, esan barra da, abenduan amazazpian izan modela, goiz ez bakarrik, iaz ez bezala. Eta pixka ba da, aiazko, oiaz hasi genuna jarraitzeko asmoarekin, ba, hor daude, e, bi kontu nahiko garrantzitsu. Alde batetik, saiatzarena gaztetxeak, harremanak, e, izaten eta elkarlan bat izaten e, ba, gauden tokiko auzo elkartekin, haudea pues e, San Migueleko auzo elkarteekin, izan zelaia, seta urten ere bai El Pinar eta eta Anzaraneko auzo elkarteekin eta aldi berean ba hasi gineniania lan horrekin ba auzoan nolabait saiatzen eragiten edo gauzak auzo Anantolatzen naiz antolatzen dugun guztia izan daiteke auzotarrentzako ez, baina gauza batzu gu pues, ez beretziki, ba, hor ikusi genuen, azkenian San Miguel eh, oso auzo aberata dela ba, jatorri ezberreetako jendia bertan bizi delako. eta gu eh, ba, nahi izan gennio eman horreri ba, duen aberastaun hori kaleratu,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 Eta baitare gero ongo da amaiketako bat, ba, piskator, harremanak ez futbolean bakarrik, baizik eta ba, janariarekin ere bai hor hmm. tarte, ba lantzeko kulturan hori ez. Eta beraz e, apuntatzeko ba irekia da ez, eta taldeak kidetakoak izango da, pentsatzen dut, eta badira zemait baldintza apuntatzeko, e, talde erideak edo? Ez, ez dugu jarri baldintza berezirik, eta orten ez du... Dugu... Horretan gehi pentsatu Iaz bai egondu zen pues, talde mistoak izatea Bai neskatamutiak egotea Bai e, bertako eta kanpoko jendia egotea talde berdinetan ba, Angero azkenian pentsatu genuen Kaso horrek egiten altzuela e, Batzuentzako zail, zailago izatea apuntatzea, Olako talde bat lortzea Orduan azkenian pues, libre utzi genuen Eta bai futbol lau izango da Iaz bost planteatzen genuen Baina e, pinudiko futbol zela joieko sotxikia edira Orduan mm. da futbol lau Eta hori bai dago email bat futbolchap@gmail.com bertara bai email bat idatzi zapuntatu daiteke jendia edo baita ere San Migueleko bastanta hemen apuntatu daiteke. Hmm. Eta bueno, beraz goiz osoko chapelkere izango da, berez hori elkarrez dago eta elkar lan hori sustatzeko asmoz. Eta bueno, ba, aurreko urteari e, begira, ikusi e, zen, boze, valorazioa aterazen urtetik lortu zen elkarlan bat egotea edo? Bueno, bai, oza, azkenean, valorazio pozitiba egin genuen eta horregatik aurten e, berri zantelatzen dugu eta kaso, ba, expectatiba undiagoekin, ez? Iaz, lehen daiziko izan den zen, aurten espero dugu, ba, kipo gehiago e, egotea bertan, lortu dugu ja da, hau elkarte gehiago inplikatzea futbol txapelketaren antolaketan, eta lehen aipatu ez dudan ere bai, peina zurutuza, egongo da ere bai, e, bueno, dago antolaketan, eta, pues, denen artean antolatzen dugu bizkates. Eta, gero, alde horretatik, bai, elkarlan bat sortzen dugu, gainera ez dena bakarrik e, puntuak egun horretan nadira zen, baizik, eta, ba, e, San Migueleko hau zu elkarteakin bidez, ba, gauza esente ditugu kurtsuan zehar. Eta beste elkartekin, ba,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 Noia bukatzeko orduan e, interesatu entzako, esan bezala apuntatzeko futboltsap arroba ez? Hori Eta gero hori da bai, bastanta berna, mestela? Hori ta talde lau pertsonakoak, ez? Eh? Ba, baina berezi naitezk equipo handiagoak eta ba, jaiketak eta txandak txandak egin hori. Ta, gomendatu naga misu dramatea jendea edo? Bai, bai, ia ez du. Sea igual Dora Corinda bisikleta tan pentsatuta ba. <risa> Baina bai, ja esa aipatzen ari zarela, esan, ja esan <risa> jendea etortzen bada bere kamisetekin, hombre, pentsatzen dut peto batzuk edo lortuko ditugula. <risa> baina bai, zergatik ganez, ez? Eta baldin badira kulturanistasunaren aldeko mezuekin, errakismaren <laughs> kontrakoekin, baia itzel. Claro, nesta galdu, kamisitarekin puntuak edazten dira, ez? Horren aitezketa pitxego batzuk, ondo. Horri, a... arbitroak beraien alde jarria aitezke. Beno, <laughs> <laughs> barruzten dugu, mensaje subliminal moduan, eta, bueno, ba, esan bezala animatzeko apuntatzera, ezkeneko esaldiren bat, edo... Ba, eba, eskenian, pentsatzea pentsatzia futbola gu aitzaki bezala ikusten dugula, Bai, da a ba, futbola maite futbol amaite duenantzat, baina ez duena bereziki maite ere, ba itzaki bada goiz pasa politia egiteko jende ezagutzeko, harremanak e, egiteko eta kultura desberrinetako jendea ezagutzeko eta batez ere hoize ba jendea egotea jolasten ta gero baitarenaista ez jolaszu, ba amaiketakora etorri daitezkeela, ze ez da pentsatzen du giro politiko izango dela. Manabark bueno, asko eta Horrengo eh, bat erarte. Horrengo <güls> bat erarte. Horrengo bat Antxeta irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. Ta bueno, manestan dututen Zubai e Donako que Limoiria gineko alkarizketa. Ta bueno, bertan aipatzen e, duen bezala, e, futbola futbolak kasu honetan eskusa bada, baina bueno, ez du zertan kentzen, eh? Ongi pasatzea, errenibikazio egiten diren bitartean. Ta beraz animatu zaitezpe. Eta e, ez dakit aipatu duen, baina bastan tabernan e, apuntatzerik bada oraindik eta bueno, eh gutxienez la pertsonez taldeak, taldea, gehiago da zerete aldakete kiite ki aukera eta bueno, batzuk beharko ditugu aldaketak. Ta bueno verás anima tu parte atzera. magaztacheekin jarraituz pixkat hilortan ba oñabreko gaztea asambleak jakinaz dituenez azaroaren e, azaroaren abenturen 17an ala ba, urrengo larunbatean 12etan egitera daitu dute eztan ere ba, idatziak eta bueno firma egiten e, billi dira gaztetxe bat e, lortzearren onjarbin eta horrekin bueno, ba, lotuta prentzaurrekoa egingo dute Frentzatzen dut, ba, jendearen babesa eta presentzia askertuko dutela. Eta gure anegongo gara ba, informazioa jasutzen. Eta hori esan bezala da, burrengo larun batean. Ama bitan, lekuazen... Zuluaga esan gotu baina zarkartea. Zuluaga musheba o... Bueno, Zuluagan. Bueno, Onda dañar... bitarrek jakin gotu Ba, esan dugu gure paletismo olokorra, ez dakigu. Baina, bueno, anegongo gara niste ez jakin... Eta eta bonoa ba, ikusteare ba, oinarbin e, pausoak ematen ari direla ba gaztetxe bat lortzerako bidean beraz e, ikusko dugorrengo larun batean baina hemen dikan ere ba gure babes osoa Uertorrisunarekin amaitzen da Eta bueno, ja saioarekin aurrera jarraituaz, ba, bon, intzungai izan dugun bezala, e, ba, lakasita gaztetxe kantoratiko futbol txabelketan, eta aipatu dugu, ondaroiko gazteasamblada, gaztetxearen bila diraguela, eta datorren larun baterako e, agerraldia egin dingo dutela. Ba, ja da, pixka nere desbarri gauetako batera jabiatuko gara. Eta bueno, e, kasuanetan bigauza aipatzeko, e, krisi garaian gaude, bueno, ez, beti, ja, dara matzagu, garaian ez, esango dugu urteetan, ja eta bueno, e, gauza da ba, jakiteko eo, noreina diri hartu dit nahi dituzten ba, reforma fiskalak eta ez, azkenean zantzua hartzen dira, segineko duten ba, bueno, adibidez, ideia bat egiteko ba, dirua nola ez duten kontrolatu orain arte, ba, kontrolatu beharko luketenak hemen nahi dutenean ongi kontrolatzen dute eta ba, bosteuneko berruneko eta uneko bileten euneko geitamarretikora hau da, gutxi gora bera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 eta beraz, eh, lehen esaten zen bosteun euroko biletekin eh, kalkulatzen da amasei mila milioi ebadituak eh, izan direla, eta bueno ja ere, diludinez jaztabakarrik bosteuneko biletekin baizik eta berreuneko eta uneko biletekin ere, ba eb ebasio fiskala egiten da eta bueno, gero Hori, bainiko mendatzen horrekin, oza, erlatibizatzeko eh? oza, pentsatu diru fiduziarioa, dela zukasatioen duzpuna, bileteak eta txanponak. da, benetan munduan mugitzen den diruaren eguneko sortia bakarrik eta finantzeetan mugitzen da beste guzti hori, edo bankuetan edo e kooperatioetan edo bonoak, akatzioak eta bat mm -hmm. ba, hor mugitzen da beste eguneko darroita mabia, diru guztiarena hor da, barin badira amasei mila, milioi beltzean, e, belitzen direnak biletetan soilik pentsa zama den mundu finantzeroan Bai horre esaten nuen, ez pixka atentzi bat duela olako gotzak gertatzea daur egun ere eta bueno e, ja, moztudia zuta ia galdu egin <laughs> e, Bai bueno, eta hori zen ja. gauza komentatzea ba, hemen e, batzuei ba, ikusi zen italiako ekonomiko ministra negarrez ba, hartu bartzituzten neurriak direla eta nola ez bala, neuri gehien horiek e, jende ettxiro eta langilegiari eraango dio, baina ikuste badela gara ja botereetssonona ere erasaten hasteko. Eta, bueno, ya, ba, behin hasiendaren aurka despotrikatua, zerratik ez orain, e, ba, lan munduaren aurka, ez? E, azken finean, e, ba, orain e, diludienez, gobernu aldaketago dela, Estatu Espainolean, ba, Europako, ba, Ekonomi Kontxellua, edo dela denakoa, Banko Centralak barkatu, Banko Central Europeo, deritzena, ba, mini empleoak eta orako gautzak e, behartzera edo esartzera, jobet osan da, E, bideratu nahi du Estatu Espainiolea eta, bueno, e, kausuenetan, e, ba, orain soldata minimoa murriztea, laureunetara geiztea nahiko murritza da ere orain gaur egun, baina geio geiztea berez zeirunda e, berrogeita bat kontsideratzen da minimoa, ba, ja, laureunera geiztea berreunda berrogeita bat eur geiztea ba, imaginatu besteak nora gitziko dien ere eguneko ama hosta enpresariek e, gutxiko ordaintzea bueno, pf, imaginatuko dut zute zenolako ba, kapitalismo aldaketa bortitzera pasanei duten eta klaro, ba, gero gu hemen, e, hemen pairatzen dugu gazteok, e, gazteok e, langileak e, pairatzen dutena eta gero gaina entzun bar da, ba, beraien krisiak guk ordintu du bar dugula egin Lehen esan bezala, fraude handia dago aberatsen artean, segurenik geiena beraie egiten dute eta gainera gero ba ja astengara holako neurrieekin. Despidoena merketzearen ai dute. Eh, praktika, no sei, contrato práctica bat bestaren atzetik egin alizatea, bueno, aztakeri batzuk egin nahi dituzte, eh merkatua fleksibilizatzeko. Ta bueno, azkenean ez dakit, ah, eta jubilazioaren ai gozutela Eta, bueno, azkenean hemen ez nola bukatuko dugu, ezta? Eta bueno, beraz, eh, eutxe burua, eta xa egiborroka. Ja mezala ba Dorengokoaztuka izandugu aste honetan zehar eta horri ba ere nere bazegoen gazteentzako txokoa eta bueno azantzak, txoko horrekin ba bueno eh ideia ona irotsa iontan ere ba beste tarte bate irekitzea ba sortzaileak giren gazte hauekeri eta hori dela eta ba eh inguruko gazte sortzaileekin hitz egite ara baki idugu, eta hoien artean eneritzdu eneritz eh eneritz e, irungo neskada eta bueno ba, berak kontakteko duu pizkat zer egiten duen eh bueno hor dago eneritz en apa eneritz aba guardia aba guardia bueno hori ba, esan bezela eh pizka bat azalduko diguzu zer den e, egiten duzuna edo Eee, bueno, gauza gehiagi igual, <risa> denbora gutxian. Baina, bueno, bai, e, gila bai, biltzen aizela talde bat pare batean, bai, jotzen bai kantatzen, eta, bueno, gero ere fanzinaren bat, eta eta getazkinean, ba, erstenaren barruan edo, e? Jesus, ensatzen duzela, bai, taldere bat edo. <risa> bai, eta, osta, osta, osta, pila da, eta, bai, talde niztenak ezin E, bai, bueno, e, kailen kantatzen dut dela talde pixkan metalero, bai. eta gero kasernara talde akustikoa mm -hmm. Eta, bueno, egia esan berez hiru taldetan abil beste da nortasun galdoa, baina horentxe bertan ez gaude oso aktibo esan ezagun Baina, bueno, dik esango duke momentu enten nahola beste bitaldetan gehiago Eta mm -hmm. taldekide guztiak irungoak zaretere bai, edo... Eh bueno, tal, bueno, Kailen, eh gehiena kiruak eh beste abeslarietan ez lekite, lekite arrahala, baina bueno, garen irunean beste, eh, esak mm -hmm. Eta bestean, ba, horretar bat eta nik. Meratz eta ez nola, o sea, no edo besterik gabe, ez taldea sortzeko asmodogoa nondik ateratzen. Mm. -hmm. Bueno, egia zen, eta gitzik ditatu guztatzen musika eta hola, baina ba, momentu batean, baina, egia zen nintzen talde nahiko kinkibaten, <laughs> <laughs> eh, atindu daien. eta, bueno, beraiek ja talde ausatut azekaten, eta niz kasoledaz nintzen gitarra elektrikoa pixka bat ikasten, ez zetatu da ni kasi, niz kasin, <laughs> eh, bueno. eta, ba, proposatu zidaten azkenan taldean sartzea, eta ba, nipozit, sartu nintzen, eta azkenean, ba, bai, gitarra elektrikoa egin ez nintzen, baina azkenean denera sartzen zaga, eta, bueno, Nik ez dugut ez duela, zer ondo egiten, egiten duela dena erdizka, baina azkenean, ba, bueno, denetari pixka bat, ez? Baina, azkenean so... egiten da, eta gero ere abesten duzula esan duzu, ez? Bai, bueno, bera ez, orain abilen bitalde eta abesten dut, ose batean abestu bakarrik eta bestean abestu eta akustikoa jotzen du. Bueno, Na, bueno, bueno, ez da, da gutxi, eta... Um eta gona ez da egit, ja pixka propaganda egiteko taldeena bauzute programatua, musika, konzerturen bat edo ez da egit? Horentxo bertanez, urtarri lotxailparean azmoa dugu kailikin jotzeko getari eta ordi eta kasernaratekin azmoa zegoen kabigorriin zer horretan baina azkenean nire gaztoiten habilikatzen eta beste mm. eta batzutan ez du hurbiltzeko hastirik Ez dakit ze baina bueno, esan dut ninon hori bai kanlekin amenduan grabatzen asteko asmo digula, ta hau uh -huh. urte la maketa ateratzeko aukera daka gune uh -huh. Ba, ez dakite maketa lorteko aukera badakizuten hori izango den orein edo ez. Eh, bueno, oraingo ez da baina printzipio eta agian hemen inguruko irun inguruko tabernak eta alako lekuak, <laughs> ez dakit. Ere bueno, Ezan dudam ez dela, ibiltzen nahizenez fanzinearen roiorekin da hori ibiltzen gara ere azpeitin antolatzen da noize dameen fanzine eguna eta alakoetan ba mugitzen gara petruzka rekortzekoa itortxorekin eta jartzen dugu hmm. maitxoa eta bueno eta jende asko ausartzen gaur egun aipat lehen zuen krisia dela <laughs> eta gauzak eroztera baina, baina bueno, noize dameen ba, zerbait zailtzen da Eta hor diane hori pixkate fanzinearen ari Eta ez da, do, zer dalantzen duz duen afanzinean? Hori bueno, ere, hazi zen, hazi ba, bueno, zen, hazi zen hori egia beste hazi zen garaetan, hazi zen duik oztataleik eta nik. Eta, hazi da, da pixka bat, begira edo, baina, orain zabaldu dugu pixka bat, eta bat ez ere musikari begira baita ere, bat ez ere hori, Gugan gertu da gona, eh? ez talde diak edo ba. Gure ingur gana den talde txiki den ningunan, ba, elkarrizketak tala Eta bueno, saietzen gara beti sarten hola Azkeneko rio txiken ditu da fanzina ba, Sartu ganoen Jon Hirondegiren elkarrizketa bat Dela irungo e, argazkilari bat Horena tera dula gaina bildumat ba, Leurogeia markako kontzertu argazkiena Eta la, ta, bueno, la, beti ba, pixka bat puntu Osa, musikaren ez puntu bat eman nahi Baina bat ez eren musikaren ningun, ba. Eta zenbatero ateratzen duzut, eh, fanzinea, hori? Ba, bueno, eh, nahiko gauza hori ez ez dakarata bat hori, ez da. Da, ori, ez da dugun arabera, denbora dakagun arabera, ez dakit. Aldenean ez? dira bi, aldenean, eh, da. da. bueno, edo ikusten dugunan ba, bueno, hori dakagun ditugun gauzekin, egiten dugun pareba gauza gehiago, eta alian atera ezakagu eto bat, eta eta, bueno, da ere dirua da, ere bai, ez? Bai, ezkin. No. Madonotzura queria dela, baina hori inprimatu da, ezakiz eta beti beti da tufoa. Baina bueno, ilusio piska bateken da ari, ba esatazu, "Benga, aingo dugu." Da, hoeze, aingo eta prestatzen irugarrena, ta ezakiz noizko atakoen, baina bueno, txailparterako, martxoa auskalo. Eta horgan, nozkuratua daiteke fanzinea? Ebarkatu. Fanzinea eh non eh amaziñado, no non hartu daiteke? Bueno, eh, lehen haipatu duan bezala zedeekin eta orain artekoak eukitugu salgai donostiko eskizo arropa dendan eta alde zarreko la, eh, Bueno, donostiko aldezarreko zarreko Ilargitabernan eta ba, zegoen ezakit Azkaren zinean ezagutzen dugun jendearen zehaten, bai tabernetan, bai dendaten eta, bueno, alda bezala ez eh? mm -hmm. Eta eh, komendatu duzun, eh, feria hori edo nola da? eta eta jaslandu zuena itorrekin, ez da zuagik galituneria. <laughs> e, ba, nexamen egin ditu nire azpietin izaten nire kontzortuak eta lehenago izaten da azokatxo modukoak. azkeneko aldean, ba, etorri ziren, Bartzelonako eta Madrigo fanzinetako jendea eta ez da interesgarria izaten da. Eta agonbidatu gintuzten lagun batzuek horti ba, bergarako lagun batzuek eta eta Eta animatu gehiñan da, esakit, esperienzia polita ez, es mm. eta ezagunun joa, irun nolako eren bat, baina, bueno, ere ez da, ere ez da, claro, eta, bueno. Eta, noiz, te da izaten da? Ba, azkenekoa, azkenekoa nintzen izan, baina, uste la, la, da lagutsi izan zen, azaro urri partean no ezakit. Mm. Eta, ezakit, eiton duten izamen ere hori da, ba, bueno, aldean, denean azken fina, no ezakit. Ba, da, hola egin. Ba, ez ugarri, eztakit. Bai, bai, eh, guztan dugu mugitzen zala, jodesuz. Bueno, asperteko petarik ez dakar, eta jodibai, baina gona. Ba, eztakit, ba, ba, ezt, vale. zerbait gehiago gaitu nahi duzu, edo beste proiekturen matasi behar duzu aurrera gote, ya. <risa> bueno, inenuke propaganda ez dute zango nortu biren talekida ez... Eh eh bueno, benetaldea an anonima da. La toja le dela eta biasatakeko gildumerako prestatu zuten mertsioa reboltan el frenopatikoenakortatuena. Ah. Ta aurreratuko dizuet eh direla hola andar latzako basurri bateko anaia arreoa edalako zerbait esaten da. Ah, eta ba, nohala atzerar da orain gilduma bat eh, Nafarroa 500 urte ba taldeekin-ekin artean <risa> <risa> Eta prestatu dute abezial eh, zude zede hortarako. Ta nik uste dut tentsuteko dela. Ha, ah, bueno, hori bestari gara Bale, ba Hori <laughs> ja, hemen inguruko inkognitabel zela, eh Inkognitabel zela, <laughs> ja askoazen gauden Baina, <laughs> bai Baina, abertu patzen dugun eta jaltzen dugun Gongo kerea hemen irretian eta Eta akusten dugun Baina, irekia gaudu, eh Onge, Bila altzen moduzute musikata jartzeko, eh Baina, baina, baina, baina, baina Baina, baina, baina, eskeren eritzetan Eta segi horrela, sortuz eta sortuz Baina, A mí es que el rey. Venga, ánimo. Venga, adiós. muchas gracias, adiós, por favor. Anato te guías que zan sear olakuak dare amaika ikustekuak, jaiuak are erribaten atik sa borrar el parecer lo tuna yarga bilzaku morrokari kabe ausnar tu du, ike Dutan hartu Gitagini sanaga dike señor carte lanzar tu celo naracoas noravide onequi no escalería casque e mate al disumi que fuera fido su venio su requin pa que dike está y sangose kula cartelekinik sal y Arlandoz ergatik dago kartelan dime mm -hmm. Beste estatu baten menpea bizitzeko mm -hmm. Duraren kontuak hauesek dirade Bibila eta marka hoaik zaborraren ba Saldi zterra daukat atxat Euskal Herrikoa mm -hmm. hey, hey, hey. Euskal Herrikoa Jakitea gati Itzak, itzak dirade Bideak right. ere Kaude right. Itzak itsa tira de gara ja tirata o ani corre la caude Itzak itsa tira de pide que pide de Itzak itsa tira de eleeria preso saude Si san me arna tegias pie voy O teguia Mire, señor estado a mi país tiene subyucado quiere tenerlo también doblegado callado pues aún no superado mi que sabe mire que cabe los vascos con palabras de saben mi sus planes de dominación no están su hasta está grave por eso de que está en el tribunal pues una vez para usted tiene que ser irracional pues no, también queremos la paz nuestros hijos dar un mundo real sin tortura policial oh. de este conflicto no gana nadie sin usted y lo sabe bien es infinito el intento controla la red tiros en la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 Dito, sino GASTE SORTZAIEN e, TxOKOAREKIN JARRAITUZ Ba, segituko dugu, arengoan e, urrutiago joango hain e, zuzen ere Durangoraino joko dugu Han, e, bertako azte batekin, e, Markelekin hitz e, egingo dugu Kaixo, caixo Mikel. Sí, Bueno, ba samez dela eh bueno, su su demanda bat ezar da egiten duzuena. Bueno, ba guk egiten inkenaura e, potzuti alkiskaria sortu zen orain dela 57 YT2. Da bueno, ba Durangoan badagoolan orain dela urtebeto sortu izan eh zapauru gazte konpartxa mm -hmm. eta horren baitan, ba, bueno, zentjo gainuen ba 6 5 pertsonen artean Olako bal diskari ba, barnetik apurrak ba, kontatzeko zen zeite izan berak eta gero aparte balantzeko bai ba, bueno, ba, informazio alternatibo edo kontrainformazio edo em umore apurrat eta bueno ba ulana euskera soilik ez eta bueno hala hasi ginen apura jolas moduen da bueno ondino laua le ateragoz bakerrik baina bueno ain azokarako aterago leugarrena hie eta Kontratu gara duzango maian nahiko saltzen dala eta, bueno, nahiko posigabiz Gero proiektu mm. du barri hornekin Eta, bueno, aurriz <laughs> Bai, eee... Zer parte hartzea izo edo irekia da? Edo... E, bueno, eituen dugunan beres eh, zei pertsen artean ataratzen dugu hau mm -hmm. e, Beres gu gara eituen dugunan bueno, bai, baekogu parte hartzeko irekia da eh, Bueno, bai, eta oso irekia gintzateko zei pertsen artean Aunque, bueno, haure hartzen dugun ze, eragustietako eh, zerak konbendioetan alako, eta daiko gusatiba dela lehiotik zo, pura eta aste edo, da jenteak bialtzeko bere bera bai puñak, bertxoak, marrastiak, barriñatea, pura sorkuntzan guztia, eta arlo horretiba irekioa. Ez teba, bueno, azken finnean, konpartza barruan edo, jenteaz egiten dugu, bau, beste ipiniko dugu edo, baina bueno, azken ean eta gau sorren guztia, joan zei pertsanen artean. Arlo horreta, ba bueno, ebentzet bada intensibo bat ireki izate, baina bueno. Murcha mm -hmm. zengai. Bueno. Eta peska bate, bate egiteko, em, ze, dozu, e, ba, bat ideia bat egiteko, eh, zea duzu, eh, atal ireki bat dagoela edo, baina zein zuzkira beste atalak edo jorratzen dituzuten ba, gaiak. Ba, bueno, bat edo Estei, ni gustu dut ki daiko zela lauar dat, edo kosala, lau ardat, izte, izte. Bata bada, bueno, badekugu atal bat, dala, e, zapagurun txokoa edo, eta dala, bueno, azken inzinen, konpartsaren e, ba, nondin orako, egiteo zerrein dugune, ose plandeko guzan edo, ba, azkenengo gure kintzakegapura saltzea, beste, uh -huh. adizengo zen, bada izan doan, kontrainformazioa edo, informazioa alternatibua edo, ba, izengo zen, jorratzen dugu gairen bat, sakonean, hartzen dugu gaeko golan bilusika eta hartzen dugu guzt, ba, gure inguruan edo, ba, gazteriari <coughs> urbilotik ikutzen dutzen zen, e, gauzazuk gero eta pura tesmontatzen dauz, ba, haierro droga, sare sozialak, em, gabonak, ez dakit horrelako gauza. Gero be azkenengo bi aldeetan ja hartu da pura nazio arteko kontuak bai. Ba, pura interesarrekoak ulako ba... ja. gauza batzuk eta ber bueno, hori izango hitzeko bigarren aldak, gero eh, izango hitzeko kultura edo, ba, pura hino horri baten gomendio batu, ba, liburuak edo musikana, eta helen esan dugana, ba, izateko lekua du bai, jenteak bere zorkuntza lana, plazaratu alizeteko lekua izateko du mm -hmm. eta bueno, ba, laugarren arratxe egin olitzeke, e, ba bueno, euneko eunean e, euskaraz iatzita dauela, eta bueno, apurrat, jorratxe dauela du da, bai, ba bueno, humore, apurrat, euskaraz, ba ezkala oso goikoa bez, eta haztakit hori apurrat aldizkari horan gainetik esan da. Beraz ja eskuratzeko momentuan e, Durangon alkitu ez dakegu eta hortaz bon, gain e, azokan ere ikusi da salgai, ez? Mm -hmm, bai, topatuko estanean e, eukindu gokera jartzeko, da bueno, basaldu da bai apurrat. Eta bestela e, eukindu dugu e, Durangon zier taberna e, batzuetan egiten duguna, sartu poto batzuetan, sartu aldizkariak, eta hartzen dauzena, pagatzen dauzen, bali hau zen e, berro eta marzen timoak, eta batxera eruten dauz, eta ez jara holan e, oso... Zeratea, <laughs> eta da te Eta ez dela internete bidez lortu aitek ba, edo... Eta eztu, ate, e, hori, babau e, zapaburu.net, konpartxaren e, web horri barruan badago bolan ataloa potzutik, eta hor, jaitxi e, ditzazkezu ez, edo, bueno, irakurre zeinkezu ez, boren e, arteatera e, lau atalak. Mm -hmm. Eta esan duzu lehen, e, nahiko arrera esan duela, e, atera zen ikusten aurrenekotan amaitu zen, o? Bai, lelengokuen bai bigarrenean ja ez, por beroten ginen, laferdanu, asko zegei hau. Baia, bueno, esa de este año salto, baina bueno, ez da nahiko posik naue, ez. eta espero bendunerako, nerako, eh, bai saludi, gaineraz gure hasierritzen gendu gure inguruko jentea mm -hmm. bakarrik, erosiko sabes, ona. Ora ba, ez atrabe no, nekesta baina, ez? Ba, ikusi gugu bentsi igual taberro baten baro ustra go hartzen da ikusten oso eh? ba pote era aurreratzen da hartzen e, da pare bat ustegi zera, bueno, bat da golako. Ja jente es esa Baina ikusi dugu da, bueno, jentien sartu dago lagarrori edo jakiteko darse estarako dan, edo, bueno... Beintzarte, berdina ez eroak, ez? Bai. Ba, bueno, horrekin gelituko gera aukera dugu beraz zen ezta ez durangarrak izan internet bidez, ba, egun eh, ba, tuk... tutsutik. <taren vaya. de nacha. taren> <taren> baina, alaporat urrin bizuzari dintzako, igual hori da aukera dugu eta. Baina, izan urro, bai. Oa, niz daiongogara apoteatzen baina... Pero bueno, es que ya está la internet en madugueria.potutik.net, ¿o no es eso? Es zapagul.net barruan.potutik, la verdad, toda Bueno, después la Google en Potutik y, y, y Vale, va. vale. Va, bueno, ¿está aquí te ceros erguen a tu no una vez en su uno, o... Es, va, bueno, es, bueno, va... si es, bueno, y apurrate así garríngse garrila, bueno, el agua en la cara gari, lle, bueno, va, naiko, pues, la eta, va, bueno, bueno, pues, si garríngsele hartzú egun marchadas, y bueno... Baporte ba, e. garela zuete, interesaute gotiaz, da, bueno, bani mozu <laughs> edo, ahi Galera bat, e, zenbaten ateratzen duzute, o ez duzute finkatu? Ez teko gugu 5 horik, guk aldo gu nien, e, batzen garen nien, eta denporak gu gu nien e, Gugu, uh -huh. ba, bueno, batzut biharrekin negara, batzatxugik kasliek, eta denpora garatzen dugu nien Ba, bueno, azkero ordu metiltin gara korrikan, baina, bueno, azken nien batzaten dugu Bela lan EP5 horik, eh? Bale, ba Va bueno, va, es que ricasco, Markel. Va bueno, va, ori, Venga, ánimo. Ala va, ánimo, se ve ahí. Bueno, he hecho la bestia, este va, sube aquí, va, que su sueño, revisa. Cerda, cerda, checo, au. Sabo, la nitensa, hecho. 100% hormético acadiano, Hipossas te represent 100% gourmet Tashonomo da gansta da daudem flowa in my ten Hipossas te represent 100% one Tashonomo da gansta da daudem flowa in my ten Gerritmoaren gaineanago Ez naiz, ez erizango Baina beno, emet euskazuen Ide itzak, utza, galdua Bilurritu da gaixua Itxaro benazkolo gelan jarri nuen zua Laguna, hau daianu jipro modua Onaino iriztea iztipu kutxasen Egun baten, gutxi gazta hu Azkoli gau, be. erre de joder Denok kanaiak garela alazan eze Zmiruz galderak ezaizkigu falta Erazotzaile aurka, gure itz damba Zan esanak, esanak ezan Ipuin bat idatzi jipropa Estan esan esanak Estan esan. <tutu> akezan Hipu inevitable Hipropo te mand Yeah Info saspi represent Cien gourmet Gazo lomo gasta Laude men Flowa e matan Info saspi represent Cien por Xolomo gans da daudemen yeah, yeah. Lohua ematen Bai hip hopa ba, euskal herrian Horida 100% gurmeten aberria Alegia, infozazpi provintzien Irratian, gure kultura bultzartuz Horida egia, izkuntza batuz Agian kantuz, urkautzen diari eskatu Garko diot barkatu, ba astu. Baina ez nere izerak Ander sube graben el moreo nena Otze pena, jope, diodonek baia Ogei urte hostean, yaez agure txalla Egi Egia gure herrian manko dugu caña Os patuko beti poronxo jaia Ba, elguero zeta obeto, udan, bero, bero Xolomo gasta janta, loretxuragero Xolomo gasta janta, loretxuragero Xolomo gasta, ez gero ardia ximistu Aude agure meztu, auraini razia piztu Infotaxi representasien borriengo urme Gaxolomo for us to represent 100% one that's all I'm gonna stand out the man flow a moment for us to spin Marshall love Ba bueno, e, entzua izan dugu, Markelekin izan dako elkarizketa eta, bueno, dirudinez e, azken aldiko bi egileauek e, fanzin edo magazinarekin horbultak edabiltzala eta posgarria da entzutea, ez? E, jende gazteak badituela hori indik eta gogoak e, esan duten bezala, ez, dira, ez dute e, diru e, ateratzen kasik gaztua bakarrit, baina posgarria da jakitea jende gazteak hori e, ekintzako gogoa daukala eta bakritiko tasunpuntori eta nik uste posgarria izan dela That's bukazuko dugu e, sa, bezala babenduak seiean e, izan zen gure konstituzio maite horren e, ofpakizuna hori dela eta jai izan zen Espainiar guztiaren baitan eta bueno, historikoki bai eta pixagure guruak okatzeko, ba, gure historialari e, maiteena ekarri dugu gurera ezagunena bai behintzat <laughs> euskalarreko historialari oberen nahekarri dugu ebera matxelantz du izena Kaixo, ¿mach? Eh, kaixo, ta, bueno, historia de la ría, ahora en día, ahora espero te me digan que chira, báño, ahora en día en día en así que estás duque, ori, si urtas tú que gustís. Ya, igual, pinito a guiak, nidituzo, amen, ancho, te talmente gutxe barro, ya, cadena ser, era, es, ¿mach? <risa> Esta, aqui, que, eh, o, rayoteco, asmongo, eh, le nada, banyo, Bueno. Kien sabe, ez da git. Eta igual, hortigangero abezeko kasetari edo, bueno... Edo cope, Bai, ez da ratik ez. <risa> bueno, bat ondak ereak aparte, ze... Bai, el... ze karri... <risa> <risa> <risa> Zekarri, dugu zu. Hora, <risa> <risa> ingoan. Ba, eh, doarrako kongizan duen bezala, mila deratxireundera konstituzioaren ospakizuna izan zen joan den aste artean abenduak sei eh piscatola e, aztertuz e, bere edukinako larororrean ba hola puntu garrantzitsuak dira ba, esate, e, e, konstituzionek egiten dula eh o sea la recatando estatu sozial eta demokratikoa eta monarkia parlamentaria ba bueno ni esto que utzemezala pues e, estatu sozial edo kako chatarte kako chatarten igual harrekonu ke nik puntu ba Ba, gaur egun e, estat, Europar estatuak autoproklamatzen diren e, Ongizataren estatu edo e, Modelu hori aldarrikatzen duela Demokratikoa Ba ez dakit nik e, Modelu hau bizit dugun Modelua demokratiko bezala Definitzen alden, baina bueno rolako, Gaur egun godo, demokrazia liberal Europar ba, sartu alko ze, sartzen Alko zen Eta gero ba, monarkia parlamentaria pues, Denek ezagutzen dugu gure Erregait da Juan Carlos bere boxeolaria. Bai, bere, bere kolpe eta guzti, pues, bera da gure monarka. Gero beste ola punto garrantzitsu bat, estatu ez konfesionala ehitarreka e, dula e, baina hala ere, agente publikoei espainolen erelgio eskotasuna kontu onitsatea eta liza katolikorekiko harremanak mantentzea, mantentzea eskatzen du konstituzionek. Ba Orei, bas bai baiki suposatzen da u bez dela estatuko konfesionala, baina horren dela gutxi JMJtan eh papa Madrilean egon zenean, ba beste guztiz, beste e, mota itxura man zuen Espainia erestatuak, ez? Hori da pizkad e, agerian uzten e, konstituzioaren koherentzia. Eh, gero la beste puntu, ba No, nahkorrokorrakua adina nagusita be zortzi urtetan, herio hottza zegogorrik ez eta, eta dibortzea onartu zuela. E, gero bez, beste puntu bat e, konstituzionetan da e, ekonomia mista onartzen dela. Honek esan nahi du estatuak e, jabetza pribatu eta merkatu askea onartzen dituela, baino hala ere suposatzen da, estatuak e, e, merkatu li, liber parte hartu behar duela eta regulatu behar duela. Ba, honetan ere, e, nahiko, nahiko zatekoa da, ba, ez, ba, azken alian, e, dagoen egoera ekonomikoa e, ikusita nolako parte hartzea izan duen estatuak eta zer lortu duen, ez? Ba, hori ere, bai pixkat, e, evidentzia nultziz, ez dakit, hor, du duen nahi duena, baino ez dakit, hor, badagoela zer, zer ikusi eta ez dela giasan estare oso, oso koherentera konstituzioak esaten duenarekin. E, ondoren, e, nazionalitate historikoa izain beste lurraldei, autonomia ematen die. Hau da, ba, desentralizazioa ematen duela ez. E, Garregun ezagutze ezagutzen ditugun komunitate autonomoak eta horrekin ba, sortzen delako e, ba, sakabanaketa, botrearen sakabanaketa bat, e, estatuan zehar. eta Honek principioz, ba, nahiko positiboa e, dirudiez. Egia esan nahiko, rorako, ja, pos, komparatuta beste, ba, frantzia bezalako herrialdekin ez, non pareixe esaten, duena, esaten duenak pareixe ke esaten duena ke daukan e, zuzenezko eragina ez guztian baino hala ere e, lehengo artikuluan e, espainiako konstituzioak esaten du espainiako subiranotasuna zertie señala eta horrek e, eragiten du ba, ba, autonomia eta, eta gotena diren direne ez dago baino ez dago e, benetan e, autodeterminazioa kaskubideik Kasu horretan ez litzaga izango eman zutela konstituzio horretan e, autonomiarena egon zitezke momento independentistak baretu zitezzen agian. Sogura eski bai ez? Bai, e, Egiasan hala ere hori Eukal Herrrian zen ez zen onartu ez da PNV uber eretzen onartu, eta horregatikan eskattuzuun e, konstituzioaren bozkagetaren abtentzio. E, Katalunian adibidez, e, zen oraindik zi uste dut e, CDClako ziola batzuk zituen baino. E, or, or, adibidez e, ziuk bai e, hartu zuela horrekin e, ba, asetu zenez Baina horrokorrean beste tokietan ez da izan oso ongi hartu adibidez Galizian ezta, e, e, ez da partio nazionalistek ez zuten hon hartu uh -huh. Eta guan, e, ba, jarraitzen horrela pixka bat e, hola, ikusten konstituzioaren aspektu ezberdinak, Ba ere garrantzitsua da itzetait ikustea norrek norrek idatzi norzuki idatzi zuten konstituzio hau. Ba hauek izan ziren eh ko irukide, eh psoe bat, e, Partido komunista psu bat eta bestea eh Lenaipatuban CIU, eh garai horretan CDE zena. Eta azkenekoa, eta erbituzetzen pixkat no, piskat e, izagutzen alduguna hola horroko rangeierak izan zen alianza popularreko kide bat, e, frankoren teknokrata, gure fraga iribarne galiziar jauna, ba, bere izan zen ere konstituzioaren egileetako bat. Hmm. Eta hori, ba, ere bai lehen esan bezala, ba... Hori e... agertzen da, prehistoriak liburutan ere bai ez? Bai, hori ba, da gure... <laughs> bai, hori da dakarrenada palomarezen bainatzeak hori dakar, ba zentrano sertzen nabioia istripu nuklear egontzela eta tipo gainatu zen eta ja hizi mortal. Bai, valita que teoria bada. Mulotzeko jo jarraitzen. Bai. Ba, lezonan bezala, pues de vaida eh, adirazgarria, eh konstituzionen eh, bozkaketan egon ziren parte hartze ezberdinak eh, eskualdeka eta horrela pues eh Espainian Estatuto Espain Espainiaren Estatua norokorrean parte hartzea irurogeita zezpik koma batekoa izan zen, eta botoak alde larogeita zortzi koma zei. Osea, horiek esan nahi du, e, ba, gehiengoak boskatu zuela baiet e, konstituzioni. E, Bestaldea dibetz Galizian, parte hartzea euneko berrogeita mar koma izan zen, eta aldeko, e, aldeko, e, aldeko botak euneko larogeita mar koma bata. Honea, erakusten du nahiko jeitsiera, nahiko e, adirazgarria... E, aldeko botoetan eta gainera hemen ja gehiengoak ez du e, bai ezbozkatzen. Eta gero ja, e, daukago Euskal Herria, non e, partartzea eguneko berrogeita lau komazazpikoa izan zen, eta butoen, e, aldeko botoak izan ziren irurogeita amar komabi. Posa gonaekin ja ikusten da, ba, bonor, e, beraldetikan pues, egon ziren e, EAJaren e, abstentzioa, Horrek eragina piso izan zula asko parte hartzearen neunekoan Eta gero HBk e, sortu berri zen atxebek, eskatu zuen ezetza Eta horregatikan ikusten da jeitxier ere bai e, aldeko botetan mm Hori -hmm. euskala autonomia erkideu ari dagokionez ez? Bai, hori da, eskala dugu Gero nafar bari dagokionez ez dakizu, ez? Ez, ez egia zen ez dut horren datu hilortu, baina baino, ibederen euskal herrien, e, euskal herrien, euskal herren, euskal herren Euskadi, edo Euskal Autonomirkidea geno behar da, hori izan ziren... Baskongadas, eh? Hori da, hori egizan ziren piskat izan dako emaitzak. Joda, unel toma demokrazia. Eta gero, ba, ere bai, naiko garantzioa iruditu zait, aipatzea, reforma konstituzionala, hori indela gutxia, bimio eta maikakoa burutu dena, ez ba, hola...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 Administrazio publiko, egin bar dela, e, estabilitatea presupuestarioaren arabera e, gidatu, e, ondoren, e, egiten dela debekatu e, Europar Batasunak e, establezitutako edo e, gokitutako defizita baino gaiago izatea, eta horrez gainera ebai e, debekatzen dela, Europar Batasunak e, egokitzen duen egin E, Gokitzen duen zorraren muga baino altoagoa izatea Honek e, denak horokorran e, esan da ba, e, Esan nahi duena da egiten dela e, Estatuaren e, gazto publikoa murrizu Eta horrek e, ba, gaur gaurreguna inbeste politikoak inbestea erabiltzen duten e, Austeritate hitza mm. pues, esan eko zuela e, Horrek e, eragitean duela artikuloren e, aldaketak eta bueno, bau eh bozkatu zenean etzen referendum bidez e, bozkatu eh ezbaitzuen eskatu Kapararen 100eko 100eko e, e, referenduma egitea eta PSOE eta PPk e, baietze e, bozkatu zutenez, ba, ba de facto e, segituan egin zen e, e, onartu mm -hmm. eta Etra zen goesen bizkata e erreforma konstituzionalaren hori es Ba, ola, daiko, ximpleki e, espiegatuta, e, ba, ze, zer eragiten duen Jogu bai baina, azkenean ez, ikusten da herriaren herriak eskatzen duenaz BTVR-en, ola betitzen duten azkenean da Europar bat eusunak egizik jatzen duen Zaur egin reforma bakarra, euskal herrian daramagu konstituzio herriu eta darrikatzen Ez konstituzio, ez independentzia. Konstituzio no, berri batik balbidea Mandazak independentsiara ah. Konstituzio honekin ez Konstituzio bueno, ba, edo berdintze Bale ba Ez dugula onartzen baina ez Ikustea Nola Espainiar Estatoren Subiran ere Dilubitzen ari den pixka bat Europar batasunean ez Ia hmm. mono bari, Goz anekdotikoa Oai, azte... Eta gero nola zen ere aipatzen du nahiko komidila daukan Konstituzioak e, saldia da La unidad del estado lo garantizara el ejército, es? Ba duela bezor, bai? E, bai? Bai, bai, gira ez dute. Bai. Puntos riburuz ez erbil du, baino... badauka bai, artikulo batean jartzen du la unidad del estado, baina, no baina, bueno, gutxi gobera dicoatetara, estadoaren batasuna ejertzituak mantenduko duela, eta gainera, e, ejertzituaren burguetako bat erregea dela, eta baita jefe de estado erregea dela. Oie, dira puntu batzuk ere, uff, baneko esta bai da barri. Bai, egizan ez dut, ez dutenak, daukan itxura onari ez dutela, horre hendik, itxura bikainori ematen konstituzio espainolari. Mm. Bai. Eta gero ja, azken nola puntu ez, alapose, nahi nun pixkat, komentatu, ba, lagona iz, e, interneten begiratzen, pixkatola kuskusiatzen, eta saiatu nahiz, e, konstituzioari buruzko, e, ba, ba, Olako jende, jende pixkat hauts kritikoak e, biltzen, olak e, pixkat e, mm -hmm. ikusten, eta ba, jasotu dune izan da horrela ba, pixkat. Iri dutzenan nahiko e, konstituzioan iguruz, ba, esaten al, atrazten alkoziren, ba, puntu negatiboak ez. Mm -hmm. e, Aiotako bat izango zen, e, horretu bardela, e, hau idatzi zenean, konstituzioa hau zenean, e, idatzi zela dena frankoren legeriaren pean. Osa, hau dena, horrendikan, e, e, e, Espainian e, regimen autoritario bat segonean idatzi zen, eta gainera, e, hau izan zen, e, egon zen, aukera bakarra, bozkatuari izan zutena, eiritarrek, e, e, osa, honek esan nahi du, e, zeukatela erabakitzeko, edo frankoren regimenarekin jarraitzea, edo demokratiko, bereiek, osa, bereienzat, demokratikoago bezala saltzen zen, erregimen batean sartzea. Azkenean izango zen pixkat, e, askoren... Askoren eh, ikuspegitikaren izango zen pizka bat, eh gaztelania eztatzen dela, de la mierda la caca, eh, zorralako. Horrela lako Guatemala, <laughs> horre, horre <lako> <laughs> <laughs> Guatemala peor. No? Ba, y zorralako. Ah, Eta oh, eh, horren barnean, ba erabaki ezin izan zuten erabaki, eh errepublikado ber republika nahi zuten, e, lurralden administrazion eduan nolakoa izatea nahi zuten edo autodeterminazio lako eskubidea egotea Ia hori nahi zuten ere, ez? Izan zen A o B, ezin izan zuten Beraiek, bere Beraien Beraien Iritzia, puntu jaiburuz Aldarrikatu, ezin izan zuten Izan zen, hori, edo hau nahi duzu Edo beste hau, ez dago bestelik Eta Eta horregatik Esaten daskotan, izan zela Goitik bera, ez? Izan zirela zazpi pertsona Zazpi hauek, Señale ke zuten e, eh du nola izango zen konstituzioa eta jendeak baietze edo ez ez bozkatu, izan, izan, e, bozkatu zuen inongo ba horretan inongo parte hartzerik gabe inongo ba bueno ore azkar bai bagarko sistema nen bestikusten dena ez ba erabakitza alduzula eh hau hau hau edo hau eta ezindu ez zu inoiz esan bai hau baino ez dakit zerrekin ez dakit ezen ez, ez, ez ino ez zen inolako eh iritarren parte hartzerik egon konstituzioaren elaikuntza. Mhm. Mhm. Mm da gorer berazkin marratzea, osea ez zuten parte hartu eta guk ez đuenun, osea ez dugu ez da bozkatzeko eskubiderik edukin, osea 18 urte gaharai hartan zituenak gaur egun ez dakitzen urte dituen, baina Berrogeita suieta. 50 rimulu. Berrogeita 51. Hostatu. 51. 51 Eta pasadira... <gülüyor> eskera, que montenak hemen eskera que gotiak. <laughs> bueno, eh, algidagoa mendekan inorkezula bostkatu. Mariano keres du bostkatu. <laughs> para... Mariano zarra <laughs> <Mariano es> da. Mariano <laughs> zarra, ez dara. Baina ez du, ez du bostkatzeko kerari keuki. Eta e, ikusten nola gorregun eragiten dio... Noe... Konstituzionek que da egiten aitun eh, <risa> <risa> <risa> o sea, egiten gutun Constitución honek 94 urte, 94 urte eskasi, 90 urte eta 94 urte daiteko. Ber koniz. O sea, vos ka dusun batek dituzen bat Ba, izate masitun 18, 18. I beraitamuka. 80 maika. 80 No es Baina ba, ez gure gure asuk Baina pozkatzeko gaukera okizuten Baina hortik bera jat bai, bai, Baina bera Baina nera... bera Baina zuten eh? mozgat Baina eta jatik zu ba, Noizarte, noizarte mantentuko dekonstituzioa Osea, inkluso gualiritxeko da Jendea izatera Ya ba, oso oso zarra e Inkluso jubilatuak eta bera hori dela ya Oso azerra esatea ez, re, gainera gaur egun gerota <laughs> berandogo ez, a iristen da jubilazioa, pues pentsat ez da ki noizarte, baino pentsaten konstitulao gaita maid urte konstituzioak, ba, ez da ki den, baino... Zuk maiz bat egizu zein izate... Ba, zogun konstituzio bat Espainian iratzen urte pila bat, ez? La pepa? Ez... ez daki, batek eragun zuen juzuen bai. beste, baina ngei hau izan zen kazikismo garaian. Bai. Bai, eh uste honen iraun duna 136ko konstitzioa izan zela, ba egon zen kanogaz, e -e, e, sí, eh bai, konoaz del castillo dago keguin sutana. del castillo de e eta bai bai partidismo e ba, gainera justo, justo kas, kasualitatez hasta que baño dira ia un urte diferentzia eh ba bi urte berandu geizan zen eta iraun zuen ba ez dakit eh e edo primo de riveraren dictadura arte 23an bai 23 23 23 izango zen 23 agendu zuela eta gaur egun ere esan dezakegu bipartidismo garai batean gaudela Deraz... unipartidismoa eh? bicolores jontzita moderad orsak e a ber a ber urte zera digun ba, Konstituzionek Baina man, ikusten duzu bene, ez ditu gure idealak betetzen, ez ditun bete bere gara ian ez. Beraz, bueno, beste orte baten ez peru ezagun ez ospatu barri zatea, baina ikusitakoak ikusita horren gurtan ere herri eskolak inbarko ditu. Bai, bai, peru ezagun ez, ez eh, mendikana eskolarte, baina, bai. bai, badiru di... Kondoratua gaudelorendikan ja, Egon horretan erreskolak egitera Jende txua egitzatera ah, no Ien hori ere ondo pasatzen dugu Eluntxak eh? eta ez eh? Bai, egia esan, bai, jarri ginen Moratu Baina, hori da Konstituziali dagoen ez, eskerrik asko, asko Max, zure kolaborazioagatik Ba, zuai eh, Okera emategatik eta ba, Zerba beste bat arte Oi eta zintzilik Irratiek aurkezturik ariako da Ostegunero sortzietatik aurrera antxeta eta oiartzun irratian eta ostiraletan bederatzietatik aurrera zintzilik irratian ariako arrikada Eta, bueno, ja, saioarekin amaitzeko, ba, beti bezala, Pakita Anderea Torriz daigu, bere abesti maitasunain bestiarekin, rataz de dos pataz, eta gorkuan, ba, utziko diogu, ba, bere proposiamen bota dezan. Ba, nik eh, bihot-bihotzez, nahi diot eh, honore haue man eh, nere konstituzioaren egile maitenari, favorituari, Eta bera da Fraga barne El inmortal Eta horregatikan ba, Benetan e, bihotxera iritsi zaidalako Fragairi barnek e, gure Espainiarko Konstituzioarengatik Egin zuena Eta bere garaian Frankoren gobernuan Egin zuen langustia gatik e, Ba e, e, represioaren atzean Eta Eta ba, gure manifestariak garreko manifestariak ongi tratatuz, bai e, gazteizko hilketetan eta e, beste hainbatetan eta nola izan duguru orain dela hain gutxi arte gure politika, politikan horre aktibo, eta ha ba, berelan horre lan, orre, o, lan e, handi e, guzti horreengatikikan e, nik e, nahi dio e, omen du gure errata edo ospatasekin. Kei hey, ere zaema!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 se queda muy chiquito. Eta bueno, ja saiarekin amaitu bar dugu, eh gaur e, gauza izan ditugu hemen eta nik espero dut benetan gustat izan taizu, dela Gainera historialarekin egon gara. Jardiel, los puntos sobre la hies, Jardiel eta gainera gero garrataz gure fraga maiteari, beraz ez dakit zegei oskatu barko genio, nebura aldio nadaukagu, eta donako? Bai, zola eta ba, hori e, xe, ez dakit ez dret da, da, da gutxi dagozateko, dagoeneko, e, nere alde agurtzen zaituztet ere, e, ondo pasazte ugurua eta urrengo asteri arte. Hori da, eta goratu, abenduako gaita lauan, irun e, berri bat amesteko garaia dela. Piztu, egin zazu aleginia Hemen daukazu eta larun bat Goiz eroko bita emina Eraikiz sortuz eta zabalduz, Gazteok gure egina Badauk agunez mugimendua Kemenagoagoa grinia Aurrera antxeta mina Antxeta mina, larun bat goitzeko vitamina Zarun bat eguerdiro, amabitatik ordu bietara <tipasarra> Entzuneza zu, gazte!